DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Taas on september ja sarnanelt kogu Eesti meediaga on ka pereraadio salanud uus hooaeg. Uue hooaeg alustab ka Iisraeli Minutid. Saade püüab iganädalaselt edastada teile kõige olulisema pühalmaal maal toimuvast. Loodame, et saame teid kursis hoida nii sündmuste, arengute, kui ka üldis olukorraga sellel meile nii oluliselt piiblimaal. Head kuulamist ja kaasamõtlemist. mõtlemist. Iisal juuli lõpus vastu just justiitsreformi osa, mida nad mitte ametlikult nimetavad mõistlikuse seaduseks. See osa muudab seni korra, mis lubas ülemkohtul tühistada iga parlamendi poolt vastu võetud seaduse, põhjendas seda ebamõistlikusega. Uus seadus, mis nüüd vastu võeti, ei luba enam ülemkohtul nii kergesti parlamendi poolt vastu võetud seadusi tühistada. Edaspidi ei saa tühistada põhiseaduse kaaluga seaduseid ega ka vetostada ametisse nimetatud valitsuse liikmeid. Ülemkohtul säilib õigus vetostada seaduseid, kui need ei ole kooskõlast teiste seniste põhiseadustega või on ju riidiliselt problemaatilised. Seadused esitas parlamendile justiitsminister ja asepeaminister Jariv Leevin. Kõik valitsuskoalitsiooni 64 knesseti liiget hääletasid selle poolt, andes seaduse vastu võtmiseks turvalise enamuse. Justiisreformi vastu toimusid iganedased meeleavaldused, mis kohati kaasasid kümneid tuhandeid osavõtjaid. Vahetult enne selle vastuvõttu toimus tella viivis ka suur meeleavaldus justiisreformi toetuseks. See seadus on nüüd vastu võetud, kuid vajab veel ülemkohtu poolt heaks kiitmist. Kas ülemkohus nõustub sellega, et juristide tiibu kärbitakse, pole veel selge. Kui ei nõustu, jääb üle küsimus, kelle sõna jääb peale, kas parlamendi või ülemkohtu. juhul kutsuti 12. septembriks kokku ülemkohtu täielik koosseis 15 ülemkohtuniku. Seda esmakordselt tiis riigi ajaloos. Mida nad otsustavad ja kas otsust langetatakse otse kohe, saab selgeks just napea. Knesset on augusti algusest alates sügis vaheajal, mis kestab 7. oktoobrini, mille lõpeb sügispühade periood. Hetkel ei ole selge, kas minnakse otse kohe edasi ka teiste justiitsreformi osadega või lükatakse need kaugemasse tulevikku. Justiitsreformi järgmiseks oluliseks osaks, mida valitsus soovib muuta, on ülem valiva kogu moodustamise kord. Soovitakse anda suurem otsustusõigus Knessetile ja vähendada juristide osakaalu selles kogus. Kuna mitmed teised põletavad teemad on ka peale pressimas, võib juhtuda, et see osa just siis reformist tuleb arutelu teemaks kaugemas tulevikus. Israeli laserraketidari süsteem Iron Beam peaks prognooside kohaselt valmima aasta pärast. Plaanis on selleks ajaks süsteem käivitada ja osaliselt selle abil ka ohud kõrvaldada. Täieliku kaitse selle abil plaanib Iisrael saavutada kahe aasta pärast. Lasersüsteemi nimi on keeles magen or, mis tähendab valguse kilpi. See on tehtud kaurikuulide, rakettide, tankitõri rakettide, droonide ja muude ohustavate ründevahendite kindlaks tegemiseks ja tõrjumiseks. Selle kõike minimaalse hinnaga mille saja inseneri töötab firmas Rafael kõige selle välja töötamisega. Nad on juba aastaid teinud tööd, et teha see tulemus võimalikuks ja nüüd oleks see lõplikule valmim juba väga lähedal. Sellega saab Iisraelist esimene riik maailmas, kus võetakse kasutusele laserrelv. Seoses pideva õhurünnak kohuga nii terroristide kui ka ebasõbralike naaberriikide poolt vajab Iisrael pidevat kaitset. Hetkel toimiv Iron Dome, mis tõlgitud eesti keeles on raudkuppel, on küll ülimalt efektiivne. Kuid probleemiks on tõrjerakettide kõrge hind. Iga objekti tõrjumine sellega maksab umbes 50 000 dollarit. Iron Beam, mida võiks tõlkida raudseks kiireks, maksab vaid selleks tarbitava elektrikulu. Isegi kui tulevikus näeks ette täieliku üleminekud laserrelvale. Säilib olemas olevas süsteemist kogu elektrooniline osa, mille abil tehakse kindlaks rünnaku toimumine ja kalkuleeritakse ohtu tekitava objekti kiiruse, suuna ja muud parameetrid. Vaid vastuseks sellele läheb tõrjaraketi asemel laserkiir, mis ohu objekti ka valguse kiirusel hävitab. Israel valmis uus luure mis vastab maailma kõige kõrgematele tehnoloogilistele nõuetele kõiges, milleks lennukit kasutatakse. Lennuk nimega Oron arendajateks olid Iisraeli lennud sõttevõtte Israel Airspace Industries ja kaitsevägi IDF. Lennuk ülesandeks on koguda üle lennul informatsiooni kõigest, mis maapeal võiks huvi pakkuda, seda erinevate oludega ja erineva nähtavuse korral. Aga kõrge tundlikusega sensorid peaks maksimaalse võimaliku teabe kõigest kätte saama ja edastama. Hiisali kõrgtehnoloogised lahendused relvatööstuses on saavutanud viimaste aastate jooksul palju tähelepanu rahvusvaheliselt, ja rohkem läheb nende toodangute eksportiks. Loomulikult müüakse välja vaid neid tooteid, mis ei ole liiga salajased. Soome otsustas oma tulevaseks raketitõrjeks valida Iisraelis toodetava keskmasüsteemi David Sling, mis tähendab Taaveti Lingu. See nimigi on heaks võrdluseks Taaveti ja Koljati võitlusest. Soomel on üle 1300 km piir Venemaaga ja vajan süsteemi, mis aitaks seal tulevada huud kõrvaldada. Saksamaa otsustas osta Iisrali kõige kallima raketitarjasüsteemi Arrow 3, mis kaitseb ka üleheli kiirusega raketide vastu. Tehingu innaks on umbes 3,5 miljardit eurot. Saksamaa toodab ise kõrgtehnoloogilist relvastust, kuid osussas enda kaitseks hankida parima, mis maailmas saadaval, Iisralis toodetud Arrow 3. Iisraeli relvaeksport on viimastel aastatel olnud tugevas tõusutrendis. Mõõdunud aastal saavutas see rekordilise kõrguse 12,5 miljardit dollarit. Edu sõjatööstuse alal viitab headele saavutustele tehnoloogia vallas, kuid ka pidevat vajadust ennast kaitsada ja tarkussüsteemide välja töötamisel, et enese reaalne kaitsega tagada. Augusti viimasel nädalal avaldasid mitmed evangeelsed kristlasi ühendavad organatsioonid pahameelt seoses viisa probleemidega personalile. Viisada andmisest nende töötajatele keeldusid Iisraeli siseministeeriumi keskastme ametnikud. Iisraeli toetavate kristlike organisatsioonide tippjuhid on siiani saanud oma elamise ja töölubade pikendused erandkorras. Organisatsioonid vajavad oma töös ka mitmeid spetsialiste ja pühendunud personali liikmeid. Nende viisasid pikendatakse tavaliselt kuni viie aastani, mis järel tuleb neil maalt lahkuda. Tuntumate kristlike organisatsioonide hulka kuulub ka Jerusalema kristlik suursaadkond, kelle igapäevase tööga on hõivatud üle 40 inimese. Valda enamuks nendest on välismaalased, kes vajavad viisat. Kristliku suursaadkonna asepresident David Parsons viis probleemi ka peaministri büroosse seal anti tal lootust, et eeloleval nädalal leitaks sellele ka lahendus peaminister Benjamin Netanyahu on evangeelselt kristlasi nimetanud Iisraeli riigi parimateks sõpradeks saab näha, millega ta neid selles probleemis aidata saab peaminister saab teatud juhtudel kindlasti teha erandeid Olukorra püsivaks lahenduseks peetakse siiski nende jaoks eraldi viisakategooria loomist. Selleks lahenduseks on vaja Knesseti vastavat seadust. Seaduse muudatust saaks taotlema hakata alles pärast Knesseti taaskogunemist, mis toimub pühade lõppedes. Lähiajal selgub, kas büroo suudab kristlaste probleemidele pakkuda ka kiiremat lahendust. Iisraeli minutid Tegusite saadet Iisrali Minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu. No. Τι δβάκλε σν ό μιλέ κ λες και είμέν καχέχ εωσαΤκα I love que I love you I love